Його обличчя, ся... томлені і пронизливі мигдалини кольору темного мармуру, видавали людину, яка пережила чимало життєвих бур. Педро Суфісієнтес представився чоловік, простяг мені потрепану руку простого трудівника а ви, як я розумію, викрадач слонів. Я стервоно потиснув подану правицю і промирив щось невиразне у відповідь, повіжно кинувши лютий погляд на своїх супутників. Дресирувальник кілька разів щось гукнув у бік на незнайомому місцевому діалекті. Певно, кликав дівчинку, Спливла хвилинка, він так і не отримав відповіді, через що зараз зів'яв і спохмурнів. Вона щодень більше замикається в собі, розгоблена про бубонів чоловік. Відтоді, як забрали слона, Адаліна втратила інтерес до життя. Ходімо, Зрештою, проказав він і повів у нас у сусідні приміщення. В кімнаті цирював напівморок, а ще було душно, мов плацкартному вагоні. Поволі очі призвичаювалися до темряви. Спочатку я розрізнив два діряві килими на підлозі, ліжко, що підпирало стіну, невелику шапку зі старими дитячими книгами, а потім побачив Аделіну. Дівчинка сиділа напроти вікна, точніше напроти того місця, де мало бути вікно, бо зараз просвіт, крізь який мало струменіти яскраве сонячне світло, закривала товста непроникна плахта. Вона м'яла руками якусь просту саморобну іграшку, сиділа неприродно, нерухомо, мертво на інвалідному кріслі. На кілька хвилин мене наче заклинила. Вона. Вона ж, зрештою, пророків я чому ви не сказали мені? Я сердито зиркнув на товариша, Артем невиразно знизав плечима, а Марусі ледь чутно пробубоніла щось на зразок автокатастрофа, перелом хребта. Підхоряючись якісь невідомі сили, я опустився навпочіпки колонаскрізь приїжджавілого візка. Гола! промовив нетвердим голосом. Маленька Певруянка не відповіла, похмуро і апатично, дивлячись кудись наче повз мене. Здавалося, вона взагалі не помічає моєї присутності. Я спробував ще щось сказати, одначе слова застрягали в горлянці, збираючись у тогий клубок під кадиком. Разом з тим я не мав сили, щоб відвернутися від крихітки на інвалідній колясці. Зненацька дівчинка трохи повернула голову на бік і спіймала мій розгублений погляд. Вона нічого не сказала. Ми лише дивилися в один на одного кілька хвилин. Я на неї з непевністю і переляком, Вона на мене з байдужим сумом У великих, круглих і чорних, Наче маслини, очах. Зрештою я не витримав, Відвів погляд і піднявся, Аделіна не видала ні звуку. Вона мовчить, На силу прошамотів, «Я іспанською. Така похнюплена. Вона завжди так мовчить?» «Вона сміялася тільки тоді, коли поряд був Джумбо», – відповів за спини Педро Суфісьєнтес. «А тоді перганець схопив у півтемряві мою руку і міцно стиснув її трохи вище ліктя». «Сеньоре, благаю вас, приведіть сюди слона, хоча б на годину, хоча б на десять хвилин, але при... коли його забирали в ліму, дівчинка навіть попрощатись не встигла. Я кулою вилетів на вулицю. Мою довбешку розпирало від суперечливих почуттів. У верхівці старого крутився». І зсувався колючий їжак. Це дратувало мене, я просто не знав, як зараз поводитись, що говорити і що врешті-решт вчинити. Артем та його бестія вийшли на подвір'я відразу за мною, але стояли віддалік, критькома спостерігаючи, як мене розпирає зсередини, наче паровий котел, від перегріву. Тьомик першим набрався духу і проказав. Ну? Маруся тут таки смикнула його за руку, мовляв, не пнись поперед батька в пекло. Батько дівчинки стояв у дверях холопчини, переречено вставившись кудись у безмежжя пустелі. Я старався не дивитися чоловікові в очі. Певна річ, я відчував глибокий сум з приводу Аделіни. Мені було страшенно жаль маленьку перуанку. Я готов був зробити що завгодно, аби хоч якось їй допомогти, скрасивши глибке безрадісне існування. Але викрасти слона – «Чорт, забирай, це ж не базар за кульком цукерок!» Спливло кілька хвилин, Артем і Дівуля, через яку все і почалося, напружно німували за моєю спиною. Аж ось я обернувся і мобив, «Тьомо, ти, сподіваєшся, розумієш, ти в моєму житті...» Наче скалка в задниці. Тьомих усе зрозумів і заусміхався. Він чудово знав, що такі мої слова означають початок нової грандіозної авантюри. Можливо, найбільшої з усіх, які нам доводилося провертати відтоді, як ми стали друзями. Я ж казав, він погодиться, шепнув він до Марусі. Поки ми їхали назад у місто, я повернувся до Артема і мовив. Є дещо, що я хотів би владнати перед початком операції. Хм, я, якщо я доставлю джумбу в Трухільо, ти пробачиш мені весь борг, що тягнеться за мною з Мексики. Всі 10 тисяч баксів. Напарник скоса зиркнув на мене і зметикував, що це далеко не востанє. Йому доводиться просити мене про послугу, а тому, вочевидь, забажавши залишити за собою хоч якісь важелі впливу на мене, діловито відповів.